Iratkozzanak fel a Kejfei Ancsi YouTube csatornájára. Kövessék a Kejfei Ancsi Facebook oldalát, ha gondolják, akkor lájkolják is. Az utolsó érőlebb bonyolítása is lesz ebben a fél évben, ami egyébként nem nagy szám, mert 30-a van. Júliusban két Kejfei Ancsi lesz, egy hét múlva és két hét múlva. Se előtte, se utána, kizárólag pénteken fél nyolctól, mert Filipov Gáborja helyen lesz, ahol nincs térerő, így aztán nem fogom felhívni telefonon. Navracsics, Horváth Csaba és a Város Ligezzértő fogják képviseltetni magukat ezen a két pénteken, tehát a jövő héten és két hét múlva. Én arra teszek önöknek ígéretet, hogy az elkövetkezendő két hétben, később nem biztos, olyan élő Facebook videókkal jelentkezem, amilyenből eddig három volt, egyet töröltem és igyekszem nem túl bonyolultan, viszont annál érthetőbben mesélni. De majd ki fog derülni, hogy mikor mit. Távolétember elérhetőségem dörö.fi gmail.com Köszönöm eddigi támogatásokat és figyelmüket. Ma Filipov, Navracsics, horvát Csaba. Így. Jó reggelt! reggelt. Filip Hovgábor, Intézet, Kutatási Igazgató. Ebben a fél évben ez az utolsó. Tessék? Most Tetőszálmosnak a hangod alapján. Mi történt? Azt mondtam csak, hogy most Tetőszálmosnak a hangod alapján. Figyelj, a tegnapi napom az. Hát, elkezdtem a rendcsinálást az életemben, kivételesen nem a lakásban, és hát olyan porfelhő szállt fel a szó képletes értelmében, hogy még most is tűzszövök. Ó. Oh. Egészen elképesztő nap volt, és ha ezt így folytatom, akkor nem tudom, mi lesz belőle, de ezzel most nem e, untatnálak, bár nem különösebben unalmas tegnap, végül is fogtam magam, és elkezdtem a honpolának erről mesélni, és egy kerek órán át, egyáltalán volt annyi, meséltem azt, amiről azt mondtam neki, hogy csak másnap fogok mesélni ami megosztható, vagy? Nem, az... beled megosztható lenne. De hát a régi Kejfejáncsiban sok mindent megtettem volna, hozzátéve, hogy tegnap éppen beszélgettem valakivel, sok mindenkivel találkoztam, ez önmagában számomra újdonság, hiszen nem nagyon szoktam találkozni emberekkel a műsoromat leszámítva ahol Kurtás Andrással találkozom, egy másik remetével, bár ő kevésbé remet, azt hiszem, mint én, de most ebbe se érdemes elmerülni, szóval, hogy, hogy fogalmam nincs, hogyha én ma kezdenék bele abba, amit csinálok, meddig jutnék, de ez egy teljesen történelmietlen felvetés. Rengeteg hihetetlen érdekes dolog történt, egyszer majd négy szem közt, ha még akkor élek, és még a fejemben lesznek ezek a gondolatok, szívesen megosztom, beleértve, hogy meghallgatnálak téged is, hogy veled mi van. Megszervezzük. Mondok egy gondolatot. Ugyane a digitalizációval kapcsolatban jelent meg egy anyag, de nem biztos, hogy én arról most átfogóan tudnék beszélni, de szívesen meghallgatlak. Nem tudok eltekinteni attól, hogy a téma ismerete befolyásoljon engem, és valószínűleg a fáradtságom is, meg sok minden más közre játszik abban, hogy én többé-kevésbé azt tanultam, hogy ha az ember leül egy történet kapcsán, és beszélni kezd, és a másik fél azt mondja, hogy még mielőtt elvesznénk a részletekben, összetudná, e foglalni egy mondatban azt? amiről mi most beszélgetni fogunk, és ha ezt nem tudod, akkor kétségeim vannak felül, hogy egyébként pontosan tudod, hogy miről akarsz beszélni. Jobb formában ezt az egy mondatot, lehet, hogy hosszabb volt a kelleténél, meg tudtam tenni. Most egyre nehezebben tudok ilyen egy mondatot mondani, és akkor konkrét leszek. Ma beszélgetni fogok Horváth Csabával, Zuglóról. Tényleg beszélgettem Kis Ambrussal, Budapestről. Ugyancsak beszélgettem Wintermantel Zsolttal, Budapestről. Van az Uglóvárosközpont projekt um Zuglóban és emellett van egy zuglói fejlesztés is, tehát két fejlesztés van, van egy zugló saját fejlesztés és van egy másik fejlesztés, amely a fejekben meglehetősen összekapcsolódott, bár ezek párhuzamosan zajlanak. Ez önmagában nem volt egy könnyű téma, mert ez egy olyan mérvű fejlesztés, ami nagyon sok részlettel bír. De az elmúlt időben a kormányzat két módon is belenyúlt ebbe a projektbe. Egyfelől rozsdajövezetnek nyilvánított olyan belterületi részeket Zuglóban, amire még nem volt precedens, vagy legalábbis 12, nem egy tucat. Másfelől pedig a vagyóri által egy olyan felvásárlás történt, amelynek a részleteiről egyáltalán nem hajlandó beszélni, és én nézem a zuglói Fővár ez az uglói képviselőtestületet, és azon kívül, hogy a polgármestert valami hihetetlen nyugalom szálja meg, és olyan, mintha ő egyébként mindent értene, rajta kívül a képviselőtestület tagjai párszínezetre való tekintet nélkül mondják a magukét, és az egészből nem áll össze a kép egyebek közt nem csak azért, mert maga a projekt volt bonyolult, hanem azért, mert a kormány két olyan módon nyúlt bele, amely alapvetően átrendezte a viszonyokat, amely alapvetően kivett kez, az önkormányzat kezéből olyan eszközöket, amelyekkel korábban rendelkezett, és a képviselős testület, ha nem is béna kacsa, de ott ül, és tulajdonképpen fogalma nincs, ők nyilvánvalóan ezt tagadnák, de egy kiváló számára, mint én, aki egyébként ideiglenes zuglói cimmel rendelkezem, olyan benyomást keltenek, mint hogyha azt mondanák, hogy valaki mondja meg nekik, hogy mi a helyzet, de az ne feltétlenül a polgármester legyen, mert hogy neki egyébként olyan egyéni szándékai lehetnek, amely egyéni szándékok nem biztos, hogy egybevágnak az övékkel. Ilyen helyzetben én korábban nem kerültem, és miközben mi ketten általában ilyen nagy, átfogó elméleti kérdésekről beszélünk, azt mondom, hogy oké, okay, de itt vannak olyan praktikus dolgok, Amitől én nem látom, nem az erdőt, hanem egyre kevésbé láttam az Egyensúly Intézetet, mert az Egyensúly Intézet számomra egy ilyen ideális jövőben dolgozik, miközben a valós világ problémáival foglalkozik, de a valós világ problémái olyan módon elnyomják bennem azt az erdőképet, amit sugal különböző területeken az Egyensúly Intézet, hogy én azt nem Kicsiny le, hanem egész egyszerűen nem jut energiám arra, hogy azzal foglalkozzak, mert el vagyok fogva, el vagyok foglalva ezekkel a hétköznapi apró cseprő dolgokkal, amelyek ráadásul egyik hétről a másikra tudnak úgy változni, hogy amiről az előző héten beszéltem, az a következő héten nem érvényes és hát nagyon foglalkoztat, hogy azok az emberek, akik követik ezt a műsort, és mondjuk zugloljak, bennük van-e még valamilyen érdeklődés, mert én azt látom, hogy ebben a folyamatban az emberek vagy szakértővé válnak tudás nélkül, vagy egyszerűen elkezdenek távolodni abból adódóan, hogy nem tudnak mit kezdeni valamivel, ami közben az ő hétköznapi életüket befolyásolja. Nem muszáj, hogy ebben nyilvánuljál meg, én most leírtam neked egy jelenséget, meglehetősen, bonyolultan, de talán érthetően, ott van benne a Fiala, ott van benne Zugló, és ott van benne az Egyensúly Intézet is. Nem lehet azt mondani, hogy csak magamról beszéltem volna. Nem tudom, mennyire voltam érthető. Maximálisan. Én most azt próbálom megformázni, hogy ne legyek túl hosszú. Ne, nyugodtan legyél hosszú. Két dologra szeretek elgálni. Egyrészt zárójelben nekem az fontos, hogy hangsúlyozhatom, hogy mi nem elméleti dolgokkal foglalkozunk, mert ezek nem akadémiai értekezések, amiket mérünk, Nekem, valószínűleg nekem tűnnek azoknak ebben a helyzetben, elnézést, ha rosszul fogalmaztam. Nem, ez, tehát, hogy minden visszajelzés valamiről árulkodik. Tehát valószínűleg egy olyan percepció, hogy amikor mi foglalkozunk valamilyen problémával, az hangütésében más, mint ahogy általában közpolitikai dolgokkal szoktak foglalkozni. Én merem remélni, hogy azért tűnik elméletileg, mert ö, megalapozottabb talán az a alapon, vagy kutatások alapján. De mi ténylegesen, és azt szeretem, hogy a hallgatók is megértsék, hogy a az ő hétköznapi életüket döntően meghatározó gyakorlati dolgokkal foglalkozunk, és gyakorlati javaslatokat fogalmazunk meg. Ezt csak a magam kedvéért szerettem volna megjegyezni. A másik, amit mondasz, szerintem nagyon összefügg az, amiről beszélsz, azzal, amit mi csinálunk. Itt nem arról van szó, hogy az egyik dolog fontosabb, a másik kevésbé fontos, hanem az, hogy gyakran a napi ügyek intézése látszólag káoszba fullad, vagy azon bukik meg, hogy napról napra változik az, hogy mit gondolunk például központi kormányzat és önkormányzatok feladat megosztásáról. Azt szerintem pont annak a, az eredménye, és ezt nagyon mély meggyőződésből mondom, hogy, hogy az erdőt nem látjuk, és csak az egyes fákat látjuk, és fáról fára haladunk. Szerintem az lenne az ideális, hogyha mind a kettővel foglalkoznának, vagy foglalkoznánk. Mi nem azért foglalkozunk hosszú távú víziókkal és cselekvési programokkal, mert kevésbé érdekesnek tartjuk a napi politikai munkát, hanem azt gondoljuk, hogy létezik egy egészséges arány. Tehát, hogy úgy intézünk napi ügyeket, például úgy szabályozunk a rostdölvezeti beosztást, szabályozást, aminek egy nagyon fontos szerepe van a, a várostervezésben, hogy látunk valami hosszabb távú célt, koncepciót, amiben ez beleilleszkedik, és ezzel a koncepcióval azért legyen tisztában lehetőleg minden érintett szereplő, mert különben csak kapkodják a fejüket. Néhány hét múlva reményeim szerint fogunk tudni beszélni egyébként a várospolitikáról szóló. Néhány hét múlva biztos, hogy nem fogunk beszélni, hiszen szeptember már. Másod... Igen, igen, de azt, mondom, hogy még, még... A Mi ketten beszélhetünk. Én nagyon szívesen beszámolok neked. Az, szívesen meghallgatom. Ebben nagyon fontos szerepet kap például az, hogyha mi 10-20 éves távlatban gondolkodunk egy városról, mondjuk Budapestről, vagy Szegedről és szerintem másképp nem is érdemes, akkor ott nagyon alaposan végig kell gondolni azt, hogy mit, milyen funkciókat tervezünk a városnak bizonyos részeire. És itt az is nagyon fontos, hogy ne 23 különálló entitásról beszélünk, amelyek nem egy város tartotnak, hanem számtalan kisváros saját érdekekkel, saját jövőkét hanem egységes városban tudjuk gondolkodni. És itt például azzal kapcsolatban, hogy mit kezdünk a vezetekkel milyen szempontok alapján jelölünk ki ilyen különleges státusú területeket? Milyen funkciókat szárunk oda? Annak pont, hogy nem napról napra kellene, vagy hétről hétre eldőlnie, hanem hosszas előkészítést követ, követően látnunk kellene azt, hogy a következő egy-két évtizedben mit tervezünk ott. Tehát csak azért beszélek erről jelosztan, mert szerintem tényleg létezik egy, egy, egy ideális között. Hogy hosszú távon mit képzelünk el, és ehhez hogyan tervezünk. De én ebben egyáltalán nem vitatkozom veled. Ha rossz a példa, akkor igyekszem rövid és lenni, tehát tételezzük fel, hogy én egyedző vagyok, van, egy szakosztály, és hosszú távú elképzeléseim vannak szerzőtetéseket és játékot illetően, és közben a szakosztály azt mondja nekem, oké, okay, fiatal semmi probléma, de egyelőre az utolsó előtti helyen vagyunk, hogyha itt maradunk, ki fogunk esni ebből a ligából, és a de problémáid megmaradnak, mert nem ezek lesznek a legaktuálisabbak. Értel, amit mondasz, beszélünk. A, a sportpáruzan tökéletes és véletlenül pont egy olyan könyvet szerkeztek, ami nagyon sok ilyen sport példával él, és olyan csapatoknak a, a sorsát is ellenzi bézbólban egyébként, amelyek úgy jutottak a riga végéről az hogy stratégiát terveztek jött egy új edző, aki elkezdett adatalapon alapon kidolgozni, mindenki körbenötte és néhány évben belül a ligának az élére juttatta a csapatát. Ennek a módszernek az szerint ez egy csak példa arra... Igen, csak az egy nagy kérdés, és ezt te jobban látod, mint én, pontosabban látod, én pedig nem, hogy ez a stratégia, ami egyébként az Egyensúly Intézet fiókjaiban és fejében ott van, az egyébként óhajt-e beépülni abba az organizmusba, amelynek ezeket az elképzeléseket szántak? Persze. De itt az én tudásom véget ér. Én most éppen a káoszt látom, legalább nem a káoszt látom, azt látom, mert ez szerintem nem káosz, ez egyfajta taktika a hétköznapok éléséhez, és én még nem találtam meg a megoldást arra, hogy ezt értelmezni tudjam. Ez, ez, a, ez a dilemma az nem idegen tőlem. Egyrészt mi tényleg hosszú távra tervezünk, tehát szerintem nem lenne értelme a munkánknak akkor, hogyha arra számítanánk, hogy fél éven belül mindent megváltoztatunk a világban, vagy ha arra hogy valaha is az általunk helyesnek tartott irányokat 100%-ban tudjuk érvényesíteni, azon viszont szerintem lehet dolgozni, és mi ebben látunk részeredményeket, és reménykezünk további azban, hogy lépésről lépésre magát a személetmódot meg lehessen változtatni, legalább bizonyos Jó, csak ebből a szempontból most hirtelen az az eszembe, és erről még sosem beszéltünk, hogy, ebben, hogy egyébként lehetne az Egyensúly Intézet egy ahol egyébként bemutatja azt, természetesen nem önmagában, mert az Egyensúlyintézet, intézet egyensúi intézet, de lenne hozzá egy olyan szerződött partnere, aki vagy amely azt mondja, hogy ő nem áll ellen, egészében vagy részében valamit átenged, nézzük meg, hogy mire jutunk mi ketten plusz a világ, de ilyen nincs. Honnan tudod? Hát eddig nem beszéltél róla. Mert nagyon, tehát aztán találkoztam, hogy a tevékenységünk jelentőségre vagy nyilvánosság előtt. Értem, de akkor nem tudok olyanról beszélgetni veled, amit nem mondasz. Ez egy miattunk keletkező akadály. Értem, de ennek a jelentősége most pontosan tízes skállán tízes. Tehát van egy titkos laboratórium ezek szerint, vagy van egy laboratórium, vagy nem is laboratórium, hanem egy valóságrészlet, amivel kapcsolatban nem kérdezhetlek, illetve kérdezhetlek, de te nem válaszolhatsz. Sa Sajnos ez így van. Mert ugye egyébként ilyen van. Persze. Tehát amit én most a torpedóban játszottam, ott találtam, de itt véget is ér a játék, mert hogy újabb találatot nem fogok elérni, mert ezen, ennél többet nem fogsz mondani. Így van. De ezt kérdezse meg a hallgató is, meg te is. és egy, egy a néző is. Egy szót sem. Bacsáss meg, igen, csak én mindig hallgatlak ezt. Hogy, hogy szeretném mindenki megérteni, hogy, hogy ez egy olyan típusú intézmény, amelyben én dolgozom, amely... A munkájának a természetéből adódóan 20%-ot mutat abból, amit csinál. Nem azért, mert valamilyen piszkos ügyletekben van, hanem mert a, a szakpolitikai, agytrözti munka az a világon mindenhol így működik, hogy nem arról kommunikálunk, hogy most a terepen mit értünk kell, kivennél, megegyezésre jutatunk. Ilyenek is vannak, meg de mi is fogunk tudni nyilvánosan is beszélni jellepről, de a munkáknak nagy része nem így működik, hogyha mi erről telekült a nyilvánosságot, akkor ezek a munkák érthető módon megszűnnének. De nekünk nagyon fontos, csak erre tettem utálni általánosságban, hogy nekünk nagyon fontos az, hogy amit mi kitalálunk és javaslunk, azt a valóságban is tudjuk találkoztatni szép magyar kifejezéssel. Jó, hát itt véget ér a történet, mert ahol te vagy oda, én nekem nincs vízumom én ezért nem tartom magam egy nagyon jó interjú halanymat, mert a legérdekesebb dolgokról nyilvánvalóan nem tudunk beszélni. Nem az a gond, hanem az a gond inkább, ha másról beszélünk, akkor időnként oda sincs nekem, vagy neked vízumod, így aztán egyfolytában ilyen stoppok vannak. Igen. Ez, ez, ez sajnos így van. És nagyon értékelem a tűnál, mert ez, hogy ennek ellenére még mindig beszélget Meg a hallgatóként, hogy nem lehet, nézőként, hogy nem lehet fel. Nem, a nézők érdeklődése az nagyon diffúz. Nagyon. biztos. Nagyon. Korábban jobban érzékeltem azt, hogy mi érdekli őket. Most jobban érdeklem, most jobban látom, hogy mit utasítanak vissza, de a visszautasításukban viszont iszonyatos érzelmi van. É, és miután érzelmi vonalon nem vagyok rosszul ellátva, tudom, hogy az érzelmi visszautasítás az adott esetben egy ilyen kognitív diszonanciával van összefüggésben. Magyarul, hogy az értelmüket próbálják kizárni akkor, amikor az érzelmeikkel jönnek elő, de természetesen mindenki úgy, úgy menekül el a világ problémái elől, ahogy akar. Hát, hogy úgy kezeljék, a magam úgy igen. De... Magam számára megnyugtatásul, neked nem tudom mennyire szent a visszajelzés, rendesen rendszeresen szoktam beleütközni bizonyos körökben abba, hogy abból, amit mi csinálunk, a legrészletesebb és legárnyaltabb képet nálad kapják olyan emberek, akiknek fontosak. Mindenki fontos, de olyan emberek, akiknek hatásuk van a világra. Tehát ezen egészen friss élményeim vannak múlt hétvégén egy rendezvényről úgyhogy nekem ez megerősíti, hogy azért az a 20% os amit meg tudunk mutatni az, az valamilyen módon tud értékes lenni mert hogy mi történt ezek olyan szituációk amikor egy rendezvényen vendégségben hasonló alkalommal valaki odaér, akit életemben nem láttam és elkezd beszélni arról a szakpolitikai anyagról, amiről nem tudom veled az előző héten rákérdez, belekérdez, megkérdezi, hogy hogy lehet csatlakozni valamilyen módon az intézet munkájához nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen van, és jellemzően, valószínűleg ez a kapcsolatnak a tartóságából is adódik, jellemzően a termésműsorot a Igen, ha valamiben hiány szenvedek, és Kurtás Andrással már fogok nagyon röviden beszélni, hogy ebben az önállósodásban, amely kényszerűen következett be, szembe kell néznem azzal, hogy valamilyen szervezetet kell építenem, amely túlnő a saját személyemen, és ebben nincs tapasztalatom, és ebben nagyon sokat botladozok. Ugye hozzászoktam ahhoz, hogy mindent magamhoz vonok, de azt tapasztalom, hogy erre képtelen vagyok, illetve képes vagyok rá, de a hatásfokom az nem annyira jó száz dologban, mint ötben, és a megfelelő partnereket megtalálni nagyon nehéz, hozzátéve, hogy ugyan vannak támogatóim, de ez a támogatói kör azt nem teszi lehetővé, hogy olyan emberekkel szerződjek, akik egyébként e tekintetben profik, és egyben engem is tehermentesítenek. Hozzá Téve, hogy ezeknek az embereknek a feltalálása, tehát hogyha neten lenne pénzparipaposztó, akkor sem biztos, hogy holnapra ezeket az embereket elő tudnám állítani, mert a piacon ugyan lehet, hogy vannak, de az én horizontomon nem feltétlenül szerepelnek. Ez biztos, hogy egy új probléma, amivel most kezdtem el foglalkozni, és miután ugye alapvetően egy sikerorientált pali vagyok, és szeretem, hogy a tojásrántotta egy perc alatt készül el. Eee, nagyon sok kudarc ér, de ez egyebek között azért van, mert hogy a tojásrántotta egy perc alatt nem készül. Itt most ha nem, nem indítszik a kérdést, ilyen, ilyen ö, PR kommunikáció menedzsment, marketing ilyen dolgokra. De... Is, is. Hát igen, az megkívás, és ezt nagyon átérzem a problémákat. És de ennek az egésznek az átfogása, ennek az egésznek a YouTube-szerű használata amelyről tudom, hogyha tízesnek vesszük, akkor a Kejfejancsi e tekintetben valahol öt alatt van, miközben nem kéne, hogy öt alatt legyen, e és ezeket a problémákat eddig eltoltam magamtól, most pedig eldöntöttem, hogy nem fogom eltölni, eltolni magamtól, és mindjárt frászt kaptam attól, hogy akkor itt milyen feladatok fognak rám várni, amelyeknek a zömét átlátni sem tudom, csak abban vagyok tisztában, hogy nem hagyhatom őket számításon kívül. Nyilagos. Azért ez, ez egy méretes feladat, és hát közben ugye akkor ma el kell beszélgetnem Navracs és Tiborral, többé-kevésbé tudnom kéne, hogy mi a fókusz, el kéne beszélgetnem Horvács Csabával, az polgármesterével, miközben tudnom kéne, hogy mi a fókusz. És hát ugye ez még reggel is alakult, és most éppen még távolabb vagyok annál, mint ahogy egyébként péntek reggel szoktam lenni. Azért elről is beszélgessünk, mert a találkozunk. Lehet, hogy tudok értálaszt mondani, csak azért. Lehet, efelől, efelől nincs kétségem, csak most zsong a fejem. Azt, azt nagyon érzem. Tenap ráadásul egy ilyen hosszú levelezésbe is keverettem a lányommal, amely... Szintén hatott rám, úgyhogy, úgyhogy itt ma reggel, annak idején volt egy operációm, és protekciós beteg voltam, és semmilyen vizsgálatot nem végeztek el előtte, mert az orvos úgy döntött, hogy ott helyben lesz minden megcsinálva, és akkor oda jött hozzám az egyik segédorvos, és akkor kérte a leleteimet, meg kért félét, és mondta, hogy nincs nálam semmi, és akkor felhívta azt a professzort, aki operát és azt mondta, hogy itt áll előttem a fiala János, tiszta Nihil. Soha, soha sem fogom elfelejteni, mert egyik, mint az is benne van, hogy ugye protekciósnak lenni sok szempontból előny, és sok szempontból hátrány. Innen fogjuk folytatni. Rendben, köszönöm. Igen Teljes valójában a Westfremi polgár Hát igen Már egy hétvége felé már egy kicsit Igen Soványabb vagy alacsonyabb? Igen, is is Zsugorodik. igen Mi ahhoz Hogy én azt kérjem öntől Hogy mindent úgy magyarázzon el Ahogy van és félre tegyen minden. Nem a lojalitását tegye félre, hanem hogy titoktartás sincs, és azt mondja, hogy tudja, fiala, itt ez van. Egyetlen dolgot venne figyelembe a válaszainál, hogy közben kalkulál az én értelmi képességemmel. Hát ahhoz azért az is kellene, hogy én egy a világ lebegő... Nem, nem, nem, azon a területen, ahol, ahol ön van. Tehát egész egyszerűen, tudja, mint a filmekben, amikor valami szírumot kap valaki, és elkezdi mondani az igazságot. Ami nem azt jelenti, hogy ő nem az igazságot mondja, hanem ahogy szokták mondani, nem bontja ki az összes részletét. Igen, de az ember szelektíven lát és szelektíven hall a személyiségen keresztül. Ugye ez a fehér tyúk, ezt nyilván ismeri a fehér tyúk. Nem én? Kut, nem. Van egy ilyen, nem tudom, hogy megtörtént kísérlet, vagy csak egy jól sikerült anekdóta, de még a 20. század elején kultúrantropológusok, egy, egy a, a világtól a modern, az akkori modern világtól elzárt törzs tagjainak mutattak be egy olyan filmet, amelyben egy álló kamerával New Yorki utca. Részletet uh, mutattak be 5 percen keresztül, ahol mennek autók, lovaskocsik, gyalogosok, sétálnak, villamos, stb. Többi, többi. Egyesével mutatták meg a törzs tagjainak ezt a filmet, és mindenki, kijött a vetítés után, megkérdezték, hogy mire emlékeznek uh -huh. a filmből, hogy tudja összefoglalni. Uh -huh. Ugye számukra teljesen ismeretlen környezet, uh -huh. felhőkartfelet, és, és a törzs tagjainak megdöbbentő többsége a, egy fehér tyúkot említett. És nem, erre nem is emlékeztek a film készítőire, értették, hogy miért mondanak a fehér tyúkot, ezért amikor már mindenki látta, akkor utána ők is újra megnézték a filmet, és kiderült, hogy az perces filmnek egy tíz másodperces jelenete volt, amikor egy asszony egy fedeles kockárban egy fehér tyúkkal átsétál, amire azok, akik csinálták a filmet, vagy készítették a filmet, már föl se figyeltek, mert ők a felhőképesztő, az autót, a villamost és a többi látták. A törzs is, számára viszont ezek teljesen irreleváns dolgok voltak, hiszen ezeket nem ismerték. Az egyetlen ismerős tárgy a tyúk volt, tehát ez maradt benne nekik a filmből. Ezt megérte a Karint is a cirkuszban, ahol ugye zsiggelő heringek vannak, és aztán kijön valaki, és az lesz számára nagy szám, hogy van egy ember, aki az orrán keresztül veszi a levegőt. Na, a Hát akkor ez még, még ezek Van néhány nagyunk, aki mindent megér, szerintem a Karinti és az örkény. Ha őket összeadjuk, akkor hiába változik a világ, amiről ők nem beszéltek, olyan szerintem nincs. Igen, itt a politika történetről van szó, akkor én azért mégszám odavném, mert szoktam ajánlani a hallgatóimnak, hogyha valaki a magyar politika természetrajzát akarja. Oké, okay, ezt kihagytam belőle, tehát én, én a politika természetrajzával nem számoltam, de oké, okay, rendben van, Mixát, Karinti és Örkény. Azt mondtam, a, a, arról azt, azt a konkrét példát említettem a... Filipovnak is ez végig fog vonulni a mai napon még egy beszélgetés van hátra, hogy én együttműködöm, mert valamiből élni kell, és támogatni kell a stábot is, egyebek között zuglóval, és ezért kitüntető érdeklődést mutatok a zuglói élet iránt, független attól, hogy öt közben ideglenes lakos is vagyok, bár a főváros iránt is mutatok ugyanilyen érdeklődés szerződés nélkül. Hogy Tegnap volt egy képviselőtestületi ülés, ahol a Zugló városközponttal kapcsolatban uh, élénk uh, vita és beszélgetés alakult ki, amit alapvetően befolyásolt az, hogy az eredeti tervek is grandiózusnak tűntek, de menet közben különböző okokból, itt most nem részletezett szándékkal ez leegyszerűsíti a helyzetet, az állam beavatkozott, és részint rózsdaövezetté nyilvánított bizonyos területeket, amelyek érintik ezt a területet, és amivel korábban nem számoltak. Egy ingatlan kivitelezőt pedig fogott maga az állam, is 244 milliárdért felvásárolta, aminek a részleteivel kapcsolatban egy kukkat nem árul el. Tehát ami egyébként az adatnyilvánosságot illeti, hát abban van volna még hova fejlődni, és én azt láttam, hogy ebben a tér ahol korábban is vita volt a dolog grandiózussága, volumene velejáró pénzeszközök okán, az államnak ez a két beavatkozása, ha nem is káoszt okozott, de szinte érthetetlenné tette, szinte megmagyarázhatatlanná tette, miközben az állam képviselője nem ült ott, és az a beszélgetés, amit mi ketten folytatunk, aminek a jelentőségét én tízes skálán tízesre értékelem magát a beszélgetést, olyan mértékben hiányzatott, mint egy falat kenyér, olyan volt, mintha egy ember pimpongozott volna. Igen. Ennyi. Van ez így. Tehát, ez a van ez így, ez pont olyan, mint amikor a Horváth csaba az egyik képviselőnek azt mondta, hogy nem tudok segíteni, és akkor azért megállt bennem a kanál. Tehát akkor is megállt a kanál, amikor azt mondta, hogy nem tudok segíteni, és amikor a Navarás is azt mondja, hogy van ez így, akkor szintén megállt bennem a kanál, hiszen se Horváth csabát, se önt nem ezek a mondatok szokták jellemezni. Ok, segíteni egy zuglói belügyben. Tehát tényleg... Hát egy olyan zuglói belügyben, amiben bevatkozik a kormány egy pupa. Hát de nem tudom, hogy miért tavatkozott be. Hát én nem vagyok egy... A kormányzás egyébként nem olyan, hogy három ember ül egy teremben, mint az Orion űrhajónál, vagy a Birk badnagynál. Különböző gombok villognak, és akkor megnyomják az egyik gombot, infláció csökken, megnyomják a másik gombot, iskolák épülnek. Tehát ennél bonyolultabb egy kicsit. Az én, az nekem e elfelől nincs kétségem, de ne, ne, ne, te, ne te semmit nem kérek számon, beszélgetek, a hangja is... De, meg... de, de, de, hát abszolút, hát Számon kéri rajtam, hogy miért azt mondtam, hogy van ilyen, hát, és akkor összebondja, és tőlem... Így. Ez egy védekező mondat öntől, és nem szeretem, a védekezik. Maga, ön, ön, ön, ön, egy, ön, ön, ön egy okos ember, nincs oka védekezni, nem támadta. Nem, nem, egyrészt nem vagyok. Én vigyázok a lelkére, nem úgy, mint maga velem rigáccsal. Én, én, én vattába csomagolom magát. Mondok egy másik dolgot, mondok egy másik dolgot. Azt kérdezem öntől, hajlandó-e arról bármit is mondani, hogy milyen szituáció az, hogy a Direkt 36 talál egy történetet, amely egy soroksári, kínai, Európai Unióval kapcsolatos, vegyiraktár létesítésével kapcsolatos titkos dokumentumok majd egyszer ki fog derülni, de még nem lehet tudni, de a Direkt 36, amit megtalál az általában így szokott lenni, fogalmam sincs, hogy igaz-e vagy sem. A dolognak a lényege nem az, hogy én hogyan reagálok rá, hanem 48 órával a Direkt 36 cikke után a fővárosi közgyűlés egy olyan napi rendi pontban dönt, amely napirendi pont azáltal válik indokoltá, hogy ebben a 48 órában a kormány nem cáfolta azt, amit a Direkt 36 mondott, tehát ez akár meg is valósulhat, és akkor óvintézkedésként nem árt, hogyha mi hozunk egy ilyen döntést. És ez számomra egy olyan logika, amivel nem tudok mit kezdeni. Se a fővárosi közgyűléssel, se a kormányjal, se a direkt 36-tal, se magammal ebben az összefüggésben. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Számomra ez a dolog persze a bizalmatlanságról szól, de nem csak a bizalmatlanságról szól. Nem csak a bizalmatlanságról szól, ez arról is szól. De érthető voltam most? Abszolút, de hát nekem ez benne nem okozott fennakadást, mert szűk egy év múlva választások lesznek, az azért látszik, hogy mindenki pozícionálódik. Az, hogy előkerült egy ilyen dokumentum, és ezt nyilván valahogyan be kellett hozni a nyilvánosság, a politikai nyilvánosság elé is, hogy őszintén legyek, az IREK cikket nem olvastam, tehát én is honnan szereztem kidomást az egészről, hogy hallottam az egyik rádió beszámolóját a fővárosi közgyűlés üléséről. És ebből a szempontból ez abszolút, most tudom, hogy ez sem lesz kielégítő válasz. Ne akarja előre kitalálni nekem, mi kielégítő. Tehát én öntől nem azt szeretném, hogy egy tojásrántottát rakjon. Nem, én beszélgetek önnel. Ne sértődjön meg, tehát akkor lehet, hogy kielégítőnek fogja találni. Kommunikáció része, tehát nem akadok fenn rajta. Megy a dolog, persze. Látom, próbálkozik. A főpolgármester is... Beállít. Jó, csak azt árulja el nekem, hogy én, aki egyébként szeretnék fontos dolgokkal foglalkozni, azért az mégiscsak fontos kérdés lenne elvileg, hogy ez most igaz-e vagy sem. Tehát képzelj el, önnel azért nem nagyon szoktam beszélgetni olyan dolgokról, amik nincsenek. Legalábbis ön ebben általában nem szokott szívesen partner lenni, hogyha jól emlékszem. Igen, igen, ez így van, igen. Hogy leítezik az, hogy az életben közben úgy tűnik, mintha szaporodnának azok a témák, amelyek mögött azt se tudhatom, hogy egyébként van-e valós tartalom, de színházi előadást csinálnak a kedvért, és akkor azt mondanám, hogy ezeket a színházakat kihagyom, mert egyébként ennyire nem sok az időm. Azért szerintem, mert az ügyök folyamán, ahogy a egyre bonyolultabbá, válik a, vagy bonyolultabbá válnak a kom politikai kommunikációs mesterfogások. Lassan már a határozott tagadás sem elég ahhoz, hogy azt a közvélemény úgy gondolja, hogy az valóban... Miért bonyolódik nem. a politikai kommunikáció? Hát hiszem, mert egyre rafináltabbak vagyunk, vagy egyre rafináltabbak az emberek. Én tudom múltkor beszélgettünk a munkatársainkkal, talán még emlékszik a 90-es évek elején a hordult a szónoknak versus hordult a zsidónak. Igen. Volt egy 92 talán? Meg nem mondom. Napokig tartó, ha nem hetekig tartó ottrány volt a magyar nyilvánosságban. Ma már az Ingerszövött, hát biztos elérném mondjuk egy, egy év után, a sír azért lenne belőle, de ennél sokkal több nem. És amúgy is ma már, a... a a professzionális politikai kommunikáció is olyan mondjam, olyan kezelési módokat találzi egy problémára, amelynek következtében egyre nehezebb elválasztani tényszerűen is a a valóságosra, nem valóságosra. Oké, okay, én ezt tökéletesen értem, de a kérdés az, hogy ez egyébként szolgál-e bármilyen célt. Annak idején Varga Zoltán, az én első pszichológusom, aki egy egészen fantasztikus figura volt, az összes konfliktusunk dacára azért én nagyon sok mindent köszönhetek neki, egyebek között azt a történetet, hogy ugye fogalmam nincs, hogy igaz volt-e vagy sem, 17 vagy 18 éves koromban mesélte, akkor kezdődött a mi hosszú kapcsolatunk. Remélem jól idézem fel, hogy valakinek nagyon jelentős lelki problémái vannak, és aztán valamilyen módon a fenekén létrehoznak egy furunkulust, és pillanatok alatt a furunkulussal kezd el foglalkozni, és a nagy szerelmi és egyéb problémái azok teljes mértékben háttérbe kerülnek. Nekem erről ez jut az eszembe. Értem. Értem. De, de én, én szerintem meg ez egy. Ez a konkrét ügy, ez egy komoly kísérlet volt arra, hogy Budapest főpolgármesteré, a városáért aggódó, ugyanakkor az egészséges környezetért aggódó, ám de egyúttal a kormánypártok aljas mesterkedéseit leleplező határozott szavú politikai vezetőnek mutassa be. Okay, de, is, a, is. de én ezt elfogadom, de azt kérdezem, hogy ennek a hátterében én valahogy is meg tudom, hogy egy ilyen izét akarnak-e csinálni, vagy sem, vagy ennek nincs is jelentősége? Ezt akartam, ezt akartam mondani, pont, hogy ez egy olyan ügy, aminek persze van jelentősége, hogy ez igaz vagy nem igaz, van valahogy jelentősége, de az elsődleges jelentősége ma ebben a pillanatban a szereplők számára nem az volt, hogy ez igaz vagy nem igaz, hanem egyáltalán be lehetett hozni, és ennek kapcsán el, Jó, de figyeljen, Navracsis, mert maga pontosan tudja, hogy én az a Pali vagyok, aki egyébként tök mindegy, hogy maga kidob engem, de fogom magam, este becsöngettek magam, és azt mondom magának, éveikkor, hajnali két órakor azt mondja nekem, hogy mit akar maga. Azt kérdezem, ne aragudjon, engem az érdekel, hogy abban a soroksári erdőben akarnak -e ilyet csinálni, vagy sem, és akkor maga azt mondja nekem, hogy magának tényleg ez a problémája hajnali fél kettőkor, és azt mondom, képzelj el, igen. Persze könnyen lehet, hogy erre rám csapja az ajtót, mondván, hogy ön aludni akar. De én ebben a műsorban, amit elkezdtem százezer évvel ezelőtt, most mégis ez foglalkoztat. Azt mondja meg nekem, milyen telefonszámot hívjak fel, milyen ajtón kopogja be, hogy megkérdezem azt, hogy a soroksári erdőben óhajtanak -e Ilyet csinálni. Én még így kezdtem ezt az egészet. Én értem, de akkor én tudták mondani. Nagyobb sikert értem el ezekben a kutakodásaimban, mint most. Egyáltalán a személyes kapcsolataim ilyen dolgok jöttek, ilyen dolgok révén jöttek létre. Lás Navracsics, voltak megoldhatatlan kérdések azt mondták, abban nem tudnak segíteni vagy segítenek, de műsoron kívül vagy egyébként beszélgessünk ilyen, tehát alapvetően egyébként, ami a dolog lényege, hogy beszélgetni kell tehát ha az emberek nem beszélgetnek az lehet kommunikációs fogás, de azzal nem tudnak pótolni valamit, amire az embereknek szükségük van. Ez így van és ember teljesen egyet is értünk már ugye elmúlt pár több mint egy évtizedes és sorozatunk alatt, hogy ez így van de a politikában sok esetben nem azért nem lehet beszélgetni, mert a mondatokat fegyverként... kér. igaza de, igaz, de a politikát azt érsem meg, hogy én magára úgy nézek, mint aki nekem jót akar. Függetlenül attól, hogy ön milyen párttagja. Ha én őre úgy nézek, mint egy problémaforrásra, abban a pillanatban megváltozik a viszonyunk. Én, ha elmegyek egy orvoshoz, ha elmegyek a fogorvosomhoz, nem arra gondolok, hogy ő azért rontja el a fogaimat, hogy aztán később őket megjavíthassa. Igen, de a politika szereplői nem úgy néznek egymásra. De én nem vagyok a politikának egy szereplője, én, egy, én, én tudom, hogy rám úgy kell tekinteni, de azt értsen meg, hogy ebben a rendszerben egyre távolabb kerülök a szereplőktől, mert a szereplők egyébként egész egyszerűen elsodornak engem, mert nem tartanak fontosnak, más tartanak fontosnak. Én meg azt mondom, hogy mi a helyzetük, meg azt mondják, hogy mi a helyzetük. Én ért, én értem, csak az a sajnálatos érem, hogy én nem önről beszélek, hanem a szereplőkről beszélek. Hogyha ön ezt meg akarja tudni, akkor nem biztos, hogy szereplőktől kell ezt megkérdezni, mert a szereplők éppen veszekednek. Oké, okay, akkor kitől kérdezemek? Hát menjen utána, nézze meg, nem tudom, közérdetű adatigénylést kezdve, most ezt nem tudom megmondani, mert nem ismerem az alapasodat, hogy ez milyen dokumentum, de ha ez egy titkosított dokumentum, ha egyáltalán van, akkor, akkor valószínűleg nem jut előre. Gondoltam magára, mert van ilyen történetem. Hogy egyébként igaz-e vagy sem, én már semmit se tudok. Váljon annyi papíron van, meg kell, hogy találjam, mert szeretek pontos lenni. Azt mondja, Bíró Ferenc, az integritási hatóság elnöke nemes egyszerűséggel között, hogy nem ad ki három által a megkötött szerződést az átlátszónak, de azt elárult, hogy nem kértek be több ajánlatot megbízásokhoz, hanem ő maga választotta ki a partnereket a saját preferenciái alapján. Nem volt ugyanis se idejük, se emberük, hogy másképp intézik az ügyeket az első negyedében. Ha nem hinném ezt el, akkor azt gondolnám, hogy ezt Őrkény István írta, vagy Mikszát Kálmán, vagy Karinti Frigyes. Miért És miért Ebben hát, hogy kérjék ki. Ki kérték, és ez a válasz? Nem. Ha, de akkor az isegyítási hatóságot be lehet perelni, vagy nem tudom, hogy ez Én ezt értem, de alapvetően az ember nem azért kérdez meg valamit, hogy aztán elkezdjen perelni, hanem azt se érti, ha elkérik, akkor miért nem adják oda. Gondolj el, hogy maga kér fél kiló kenyeret a közértben, vagy a spárban, mert már közért nincsen, és azon jönnek az eladó, hogy nem. Beperli a spárt. Tehát egész egyszerűen a hétköznapi életnek vannak olyan e, egész hétköznapi, tehát csak hogy szó ismétlésre éljek, e, momentumai, ahol az ember megakad, mert korábban nem tapasztalt ilyet, és akkor felhívja a Navracsicsot, éjszaka kettőkor bekapok hozzá, és azt kérdezi, Navracsics bácsi, bár én az idősebb, ilyenkor mit kell csinálni? Hát csak nem az a válasz, hogy pereljen be. Te, hát miért? Mi, mi más lenne a válasz? Tehát jogi gyugi... Egy jogi konstrukcióban élünk. Az állam, a politikai rendszer az nem spár. Az nem, egyébként a spárban is fizetnie kell a kenyeret. Így van. Azt mondja, hogy adjon nekem ingyen kenyeret, akkor azt fogja mondani az eladónéni, hogy nem. És akkor nem tudja, vele mit csinálni, még csak perelni sem tud. Itt viszont azért, ezeket ki tudja, meg vannak ezekre a jogi nem csak az ember azt gondolja, az integritási hatóság. nem szeretett közösség. Azt én teljesen értem, de az integritási hatóság egyébként azért is jött létre, mert valamilyen mérföldkővel, amiről már azt se tudjuk, hogy hol van, olyan régen beszéltük ilyennel, egy mérföldkőhöz kapcsolódott, és arról volt szó, hogy ez milyen nagy dolog. Majd létrejön egy integritási hatóság, amire ön egyébként személyszeg nagyon büszke volt a személyzetére, a létrejöttére, és akkor, amikor éppen az X idő után eltelte, ha az elmúlt három hónapjáról beszámol, akkor azt megelőzően ilyen történik, és azt kérdezem, hogy mennyiben különbözik ez az integritási hatósági viselkedés, mint az összes korábbi viselkedés, amivel kapcsolatban egyébként kritika érte a ház elejét, és az unióban, meg itt azt mondták, hogy pampam. -pam. Nézd, az integritási hatóság azzal, hogyha jól emlékszem november 4-én, vagy mikor, létrejött, beiktatták az elnököt, az alelnököket, onnan csak ezzel is független intézmény. Az Európai Bizottság kifejezette, határozottan kérte, hogy semmilyen formában a kormány ne szóljon bele. Ha emlékszik, hogy az elnök és az alelnök kiválasztását is egy független szakértői panel végezte el a pályázók közül. Tehát én teljes és nyugodt lélekkel mondom, hogy semmi közön hozzá, hogy az integritási hatóság mit csinál. Egy tőlem ugyanannyira független intézmény, mint az országos mérésügyi hivatal. De... Ezt tökéletesen értem, de akkor, amikor adott esetben ezzel kapcsolatban mondanak önnek kritikát, hogy így nehéz lesz majd erre, meg arra pénzt adni, mert egyébként ez az integritási hatóság is úgy viselkedik, mint a Deákné vászna, akkor fogalmam sincs, hogy ön erre mit mond, vagy azt mondja, hogy... Én el, önnek... azt, tudom mondani, én el azt tudom mondani, hogy ne kívánják tőlem hogy beavatkozzak az integritási hatóság munkájában, ne is kérjék rajtam számon az integritási hatóság munkáját, mert a megalakulásától kezdve az volt a velem szemben általános elvárás, hogy ez egy olyan független intézmény legyen, amivel a kormány még csak bele se tud szólni, és az Európai Bizottság erre hivatkozása azt kérő, hogy avatkozzak be, az a saját magáról állít kiszerénységi bizonyítvány. Értem, csak ugyanoda jutunk vissza, mint korábban, azt írja az újság, ezek után, euh, a, đö, đö, đö, đö, dö, dö, igen, Bíró Ferenc az integritási hatóság elnöke mosolyogva közölt, hogy hiába mentünk be, mert arról volt hogy menjenek be, nem adja ki nekünk a szerződéseket. De amikor visszakérdeztünk, hogy ennek mi az oka, hiszen számtalan szerződés nyilvánosan elérhető az interneten, és ezt a hatóság közpénzből működik, megismételte a választ, nem mutatja meg a szerződéseket, és nem hiszi, hogy neki ezt meg kéne indokolnia akkor, amikor a hordóta szónoknak volt, akkor ilyen mondatokat még nem mondtak politikai e, e, notabilitások, vagy ha mondtak, akkor 48 órán belük, belül a pattársaik, vagy a közhangulat kiváltotta azt, hogy elnézést kérjenek, és azt mondják, hogy oké, mégis. Hát látja, erről például egy ajtó nem arra való, hogy nyíljam. De... de, de tehát én nekem ez nagyon kényelmetlen, hogy az integritási hatóság elnökének a mondatait kell magyaráznom. Nem, akkor... nem vagyok érte felelős. Ha beszélünk, akkor mondjuk azt, hogy hogy lehet az, hogy létrejön egy hatóság teljesen függetlenül, tehát a kormányhoz semmilyen formában nem parható. Ha megnézi az elnökének az életútját, akkor azt is látja, hogy abszolút politikától független pályát folytatott, és mégis vezetői attitűdben felvesz egy olyat, amire ő azt mondja, hogy ez egy általános magyar politikai atitül. akkor Nem valami kulturális mintáról van szó? De nem lehet, hogy Nem kultúr... arról van szó, mint egy kicsit a korrupcióról, ami mindenki addig vádol, és addig marasztal el, ami saját magát meg nem éri legalábbis. Nem feltétlenül le... inkább Inkább ilyen uh, Parkinson törvénye, hogy akkor létrejött egy hivatal, egyel több. Uh, a kérdés az, hogy ezáltal a dolog megoldásához közelebb jutottunk ke, de tudomásul veszem, amit mond. Én hiszem, közelebb jutottunk, mert ezáltal a meg, a meg, alá tudtuk írni a megállapodásokat. az Európai Bizottsággal. Van egy lehetőségünk arra, hogy legyen egy jó intézmény. Lehet, hogy nem lesz jó intézmény, hüggetlen intézmény, nehéz, nehéz befolyásolni a munkáját. Tehát most nem, nem hozhat az országgyűlés egy olyan törvényt, hogy az intervizitási hatóság elneke innentől kezdve csak ezt és ezt mondhatja, és azt nem mondhatja, de hát minden intézményben, minden emberi magatartásban van egy olyan kockázat, hogy ez jó lesz, vagy nem lesz jó. Hát meglátjuk. Rendben van, hát illetve nincs rendben, de tudomásul veszem, hogy ez ügyben önnek eddig, eddig tud eljönni, és eddig is nem tovább. Ez a villánykövesdi hotel, ez önnek, ahogy ezt a Navras is mondja, korábban ott volt a horizontján? Nem, ez egy nagyon régi történet egyébként. Ha jól emlékszem, még nem is a... talán nem is a 14-20-as időszakból származik, hanem még az azt megelőző időszakból, de, de már szántalan szabálytalansági eljárás volt. Tehát olyan értelemben a horizontomon ott volt, hogy valahol a hátsó hátsó memóriacelládban, de nem, nem az aktív memória egységekben volt. Most nézzük mi is vissza az egésznek a történetét. Annak idején is már egy problémás volt. Mi lesz a vége? Nem az, hogy hol, hol tartanak? Hát meg kell nézzük, igen, ott tartunk, hogy, hogy nézzük a, az ügyet és a szereplőket, hogy ki hol tart, amennyiben itt visszakövetelhető az összeg, akár Akár jogi hatáját tekintve, akár a szeretőket tekintve, akkor, akkor természetesen visszaköveteljük. Azt is meg kell néznünk, hogy a korábbi szabálytalansági eljárások mire jutottak, és mennyit kellett már visszafizetni, és mennyi nem visszafizetni. Mennyi Mennyiben érinti Önt Varga judit távozása? Hát annyi van hogy egy kiváló kollégát, kollégidát veszítek el. Én, én nagyra becsülöm. Nem, vagy becsülöm a, az ő munkáját, a kormánybeli munkáját is. és Ezt nem veszítjük el, mert az Európai Parlamentben lesz. Én bízom benne, hogy ott, ott olyan munkát tud végezni. Hát ha elintézem, hogy szavazzanak a Fideszre. Ha nem intézem el, hogy szavazzanak a Fideszre, akkor még a listavezetőse fog bejutni. <gül> Ebben igaz. Csak még egyelőre türelmet szavaztam. tehát Egohád. A Csató nevében Igen, igen. De ne a Fidesz nevében, hiszen ön csak a KDNP nevében igen, ja, igen. A KDNP és a Fidesz az egy lista, tehát én. értelemben. Rendben van, de én most a KDNP-vel beszélgetek. Um, az, hogy az ő területét hogy osztják fel, az, hogy ebből ön kap-e részt vagy sem, az önnek a saját szakmai tevékenységét tekintve, te, tekintve fontos-e vagy sem? Hát annyiban fontos, nem, na kezdjük előről, nem tartom valószínűnek, hogy kapnék. Tehát, hogy ugye, ugye, amiről szó van az Európai Uniós ügyek, Így. elkerülnek az igazságügyi minisztériumtól, Kérdés, hogy kormányzati szerkezet szempontjából hova kerülnek. Én a legnagyobb valószínűségét annak látnám, hogy a miniszterelnökség. Megkérdezték ne... a véleményét? Nem. 2014-ig ugye a külügyminisztériumhoz tartozott, tehát amikor én külügyminiszter voltam, akkor az Európai Ügyi Államtitkárság még oda tartozott. 2014-ben került el a miniszterelnökségre a külügyből. Én most is azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy a miniszterelnökség. Nekem értenem kéne ennek a vándorlását? Nekem értenem kéne, hogy ez mi alapján bándorol hova? Ö, nem, nem feltétlenül. Vannak, lehet érteni is, mert mindig vannak igazoló és, és azzal szemben álló érvek. Országok is időről időre változtatnak. Az igazán különleges annak idején az volt, hogy az igazságügyminisztériumhoz került. Tehát erre, nem, erre nincs példa. Más tagállamok esetében. A leggyakoribb megoldás az vagy az, hogy a külügyminisztérium egy részlege, az a külpolitika részeként fogják fel az Európai Uniós ügyeket, és ennél meg még egy picit talán gyakoribb az, hogy a, a, az adott ország miniszterelnökségéhez hasonló intézményhez, tehát a kormányzati koordinációval foglalkozó intézményéhez kerül az Európai Uniós ügyek, abból adódóan, hogy az EU-s ügyek már már nem annyira külpolitika, mint valahol a belpolitika. Oké, okay, ha egyébként én, mint az ország miniszterelnöke, vagy aki egyébként eldöntöm, hogy mi a helyzet függetlenül, hogy van miniszterelnök, azt mondanám, hogy Tiborkám, holnap be kéne ugrani ebben a szerepkörben, nem ígérem, ha jól csinálod, akkor nem marad nálad. Akkor egyébként ön erre képes volna? Tehát a potenciál az megvan? Igen, igen, igen. igen. Tehát ön egy olyan színész, aki benne van egy darabban, és hogyha a másik kiesik, akkor már megbetegszik, nem igen. azért, mert lemond, akkor be tud ugrani a helyére. Hát ebben az esetben igen, nem minden esetben. Értem, de... de ebben az esetben igen, igen. Igen. Nem, nem azt kérdeztem, hogy hadügyminiszter akar lenni. Nem, nem az, az, az még nem betődött föl. Um... Ugye egyre nagyobb zaj, hát ez összefüggésben van az idegenforgalmi szezonnal is, ugye mindaz, amiről beszéltünk a Balaton régióval kapcsolatban, azzal kapcsolatban egyre több hír van, ami a partszakaszt illeti, ugye most arról van szó, hogy a kormány hány ingatlant akar eladni, amelyek egyébként Balatonpartiak és hogy akkor az mennyiben fogja majd érinteni nem csak a nyaralást, hanem a tóhoz való jutást. Ez most egy olyan turbulencia, amit nekem értelem kéne, vagy ez a rendrakással jár együtt, abból adódóan, hogy hirtelen egy csomó dolog előkerül, amiről korábban nem volt szó. Öm, szerintem erre oda kell figyelni, a Balaton ö, egyrészt a, a koronavírus jelvány óta a reneszánszát éli, mondhatjuk így, aminek megvan a, a fény és az árnyoldala oldala is, ebből adódóan nagyon sérülékeny térség és ö, és azt lehet látni, hogy, hogy nagyon sok pénz mozdul meg a Balaton felé, vagy a Balaton környékén, és nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy, hogy ami egyáltalán azért oda kell figyelni, hogy el tudjuk dönteni, hogy valójában milyen jövőt akarunk a Balatonnak, nyilván vannak akik még a 60-as években elvégzett kibetonozását ugye a part, part résznek a a kibetonozását is visszacinálná és teljes egészében renaturalizálná a Balatont, és vannak a, a másik véglet pedig azok, akik egész ingatlan befektetési lehetőségként néznek a Balatonra és a bizniszt látják, és üdülő övezetként definiálják csak a Balatont. Valahogy meg kell találni a, a közös szempontokat. Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból most itt kritikus, időszakban vagyunk, tehát oda értem a, a, ezeket a cikkeket, és értem, és örülök is annak, hogy egy növekvő figyelem övezi a Balatont. Nyilván ez nagyon-nagyon sok éles vitát majd hozni, teljesen más a Balaton egy, egy olyan embernek, mint mondjuk én, aki, aki itt, itt élek. Ebben a térségben a családom minden ága ezer szálon kötődik mindkét partjához, és ez egy olyan embernek, aki mondjuk a légkondicionált villájából, valahonnan az ország egy másik pontjából csak azt éregett. ha valaki ebből a légkondicionált villából, nem mintha ezt a kérdést kitaláltuk volna, elnéz nyugatra és nézi a fertőtavat, akkor a fertőtóról is le tudna vizsgázni? A fertőtavi Én? beruházásokból? Én? Igen. Én nem, hát most jelen nem, de ha kell, akkor... Nem. Nem, nem, csak, csak ugye ott, ott, ott, is, ott is egy olyan átalakulás volt, vagy átalakulás van, amivel kapcsolatban uh, meglehetősen nagy vita alakult ki, és hát ugye ott egészen más, uh, tehát hogy ott... ott ott más módon vannak áldatlan viszonyok, csak arra gondoltam ugye, hogy, hogy én értem, az is politika ugye, hogy Pintér Sándorhoz fordul a Balaton szövetség elnöke, hogy talán mégse engedjék le a sión a vizet, másfelől meg Komáromból, hogy a frászkonyhóból hoznák fel azt a két vagy három hajót, ami már évek óta azt Ez ugye maga a megoldhatatlan szituáció. Valójában, ugye, valahol Balaton füleden kéne hajókat kovácsolni, és akkor nem kéne őket felúztatni a Például, ahogy Fülezen volt is hajógyár annak idején, így van. Tehát én nem lennék Pintér Sándor helyében, mert fogalmam sincs, hogy amikor például azt a döntést hozzák, hogy lengethető a Balaton, miközben a Balaton Szövetség elnöke azt mondja, hogy nem, és közben ott vannak Kumáromban a hajók, amelyek átrepülni nem tudnak, hogy ezt hogy lehet úgy megcsinálni, hogy mindenkinek, és még a fialának is tetszem. Én szerintem ezen, ezen túl leszünk. Már túl vagyunk. Pár hét múlva, de magán a vitán is, tehát le fog csillakodni. Ez elkerülhetetlen. Valószínűleg itt is segítene egyébként a párbeszéd, mert én nem tartom azért annyira ezt ennek a két álláspontot. Pontosan, hogyan ön is mondta, tehát a hajók ha már megvannak, és az, az senki sem kérdőjelezi meg, hogy a balatoni hajózás legyen szó, akár kompról, akár személyhajózásról egy kicsit felfrissítésre szorul. Állományát tekintve ez pedig jelen helyzetben csak így volt. megoldani. Figyeljen, én ilyen, ilyen kis falatkaként, mert ugye 5 perccel múlott 8 óra és tiszteletben tartom az idejét. Azok a pénzek, amelyekért ön küzd, azok közelebb vannak, távolabb vannak, ugyanott vannak, fogalma sincs hol vannak. <gül> Már mihez képest közelebb, távolabb? Hát ahhoz, hogy a kormány bezsebelje és aztán ki tudja osztani azoknak, akik aztán abból a névgazdaságot fogják felvilágosztatni. Közeleg vagyunk, közeleg vagyunk hozzá. Apló lépésekkel, de közeledünk. Egy kicsit olyan, mint a Monteverest megmászása, állítólag ilyen... Igen, Ezzel nem szeretném a suhajdaszilárd lenne, ne haragudjon. Ne, én sem. Percú. Nem szeretném a Hillary lépcsőn önt megfagyva látni agyödémával. É, igen, é, én sem szeretném. Azért figyeljen, keresen még egy é. ilyen aggódó embert. Köszönöm, nekem elég ez az egy is, nem mást. Jövő hét. és kellemesítő. Viszont kívánom. A Veszprém polgárt hallották. Nem tudom, hogy mente a világ a Kejfe Jancsi által elébb. Én mindent elkövettem. Régen megkérdeztem volna önöket, hogy egyet értenek-e velem, vagy sem, de most nem fogom megkérdezni. Így változik a világ. De lehet még olyan idő, amikor is megkérdezem. Nagyon sajátságosan öregszem. Egyfelől igen, másfelől nem. Lehet, hogy itt nem fogok lefordulni a kejfejáncsi Most a honpala mindjárt küld esemest, hogy nem. É, Mert hogy mégis rossz hívtam. nehéz csalódni. Haló, zugló, haló. Haló. Haló, zugló. Zugló, zugló, jelentkez. Itt fiala. Haló. Haló. Hallo? Azt nem mondhatja orvácsa Csaba, hogy nem hívom gyakran. És felhívom ezen is. Itt mással beszél. Így persze nehéz. Biztos, hogy nálam sokkal fontosabb emberrel beszél, belejött, hogy nálam csak fontosabb emberek vannak. se veszi fel. Tud valaki valamit horvát csabáról? Jézuskám, azt írtam, hogy 8.31. Miért írtam azt, hogy 8.31? Hogy... Én hülye vagyok. Azt írtam, hogy 8. De mindig 8.04-kor. Kriszt, akkor még ne indulj el. Akkor ezek szerint én most hamarabb hívtam. figyelnek az időbeosztásom az elképesztő. Tényleg... Akkor egyre ne indulj el, Krista, mert ezek szerint valami egész mást írtam Horváth Csabának, hogy 31 et írtam. Tegnap valaki azáltal tett nekem nagy szívességet, hogy hajlandó volt velem találkozni, miután egyébként tegnap előtt kellett volna, hogy találkozzunk. Hát akkor tudják, mit? Akkor mégiscsak megteremtettem annak a lehetőségét önkéntelenül vagy akaratlan, hogy beszélgessünk. 0612 38812 Ezt írtam, még vissza is írt, hogy oké. Holnap 8.30, egy fialajános. Kriszta, ne indulj el. fél tíz lesz. Jó reggelt. Ahó. Az még nem volt, hogy valaki felhív, és nem szól bele. Tehát olyan volt, hogy... Már nem volt ilyen. Igen, az szokott lenni. Sem értem. Ha amiatt csinálja ezt, hogy engem kihoz a sodromból, az most már, tehát annyi fontosabb dolog kihozott tegnap a sodromból, meg tegnap előtt, hogy engem ezzel már nem... Tehát ezt valami mással kísérletezzem. Igen. Ha már egyébként ott szuszol, akkor mondhatna bármit. Jó, hát akkor hallgassunk együtt. András, a jövő idén szeptemberre fogunk találni egy mobil applikációt, vagy mobil lehetőséget, hívás is lesz, letiltani is lehet, furmányosabban kell majd ezt elkövetni annak, aki most ezzel szórakozik. Ahók. Figyeljek, akkor negyed órát fogunk hallgatni, tehát engem nem zavar. Én ebben a műsorban jelen pillanatban olyan otthonosan érzem magam, hogy ezt a negyed órát fél lábon is kibírom, mint egy gúlya. Vissza se kérdezett Horvácsba, hogy miért nyolc Csak azt írt, hogy oké. Okay. töröm, <tosz> Tam, taram, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Szerintem elszívhatsz egy cigarettát, kurtács. Mm -hmm. <laughs> Aki küld egy e-mailt, és feltünteti, akar velem beszélgetni, és megírja a telefonszámát, akkor felhívom. Van e-mail? tartom a frontot. Szerintem pont időben jön a nyári szünet, hogy tegnap egy kaktuszt is sikerült, de ezt inkább nem fejezem be ezt a mondatot. Még van 14 perc. Nagyon sok. Milyen fegyelmezett ez a horvácsaba? biztos Biztosan kérdezett, hogy miért 8.31, mikor mindig 8.07 szokott lenni. Azért nincs sok taram tam tam taram ti ram tam tam tam taram tam tam farok, mint ez az illető tam taram 253-88-12. Csak akarás kérdése. Már csak 13 perc. Ta dum dum ta dum ta dum dum dum ta dum ta dum de azért kell, törődött vagy? És is mással beszél. Ugyanolyan fafej, aki egyébként blokkolni akar egy műsort, mint... Én ugyanolyan fafej vagyok? -e? Nem. Én az eleve azt kérdeztem, hogy aki blokkolni akar egy műsort, mint... csak most nem tudom, hogy kihez hasonlítsam őt. Mi lehet, egy, mi lehet egy ilyen ember szándéka? Hát ez a fogalmam sincs. Te mikor? Te, te, hmm. te voltál valaha is telefon betyárt? Czeroszki herjét van a túldalon. Voltál már telefon betyárt? Nem. És veled szemben volt telefon Igen. Igen. És akkor mondta, hogy vedd le a búgyidat, és akkor... Igen, izé... pontosan rehíbeztem. Rá, uh -huh. És akkor leraktad? Legyen fel a fekete is nyert. Tehát tudta, hogy kit hív? Ö, én nekem az volt az érzésem, mint hogyha egy szembeszomszéd lett volna. De sose derült ki? De nem derült ki konkrétan. Hm? A hangját megismerted, vagy elváltoztatta? Nem, nem változtatta, de ez még nagyon régen volt, ez még 90-es években volt, amikor még nem volt mobiltelefon, csak ilyen telefon. Igen, nekem volt olyan, amivel én akkor még a Matához vagy a rendőrséghez, mert volt egy időben ilyen zaklató telefonok voltak, és akkor ugye a bejelentette az ember, azt lehallgatták, hogy az, de az, az még a Szent István körúton volt, tehát az, az még a magyar rádió periódusában volt. Azért figyelj, nekem voltak zaklató telefonjaim, engem meg akartak verni, nekem küldtek pisztolygolyót, úgyhogy azért nekem voltak no, yeah. olyan Neki, hát figyelj, azért én valamikor olyan híres ember voltam, tehát nem voltam mindig é, itt szólygó, a jó, Nem voltam, Igen, igen, igen. igen, igen az igen. miért? Az kiderült, hogy az miért? A borsban benne van, mert akkor, akkor én is kapcsolatot tartottam, hogy a bulvár tart, sajtó tartott velem kapcsolatot. Volt egy ilyen periódusam, amikor nagy érdeklődést mutattak irányítani. Nem mondod el, hogy én... Nem emlékszem. Azt mondom, hogy a borsban talán fel lehet még lelni. Azt hiszem, hogy nem azért, mert szeretett. Aha, szóval nem indokolza meg. Valamit én nem emlékszem rá. Hát csak arra, arra emlékszem, hogy kaptam egy pisztolygójót. Én hülye, képzeld el, hogy még büszke meg is voltam. Még? Mondom, hogy leadtam a rendőrséget. Hát feljelentést tettem. Ja, leadtad. Ja. Bocsánat, nem hallottam. A legfantasztikusabb történetem, amit te nem biztos, hogy ismersz, az az volt, hogy volt egy talán komlói bányász, aki minősítetletlen hangon küldött el engem egy EHO TV-beli műsorban, és én följelentést tettem, és az valahogy eljutott oda, hogy az illető egyszer mégis hajlandó volt fölvenni a telefonját, és a Kejfej Jancsiban volt vele egy beszélgetés, amiben elnézést kért, elmondta, hogy más problémái voltak, Uh -huh. Ugye a kefejancsinak sajnos nincs archívuma. Tehát ha lenne archívuma, akkor például meg tudnám neked mutatni. Egyszer volt egy e, riporter kerestetik, amiben tudod, hogy mi volt a döntő? Tehát hogy hogy, hogy lehetett eldöntni, hogy ki nyer? Azt képzeld de... el... Képzetted vagy, vagy a rádió? Ne, ez tőled. Az volt a dönt... A, a, elvállalta az Eszterházi Péter, hogy lehet vele készíteni interjút. Figyelj, az egy olyan interjú volt, hogy a, a hasadat fognád, halvány lila gőzöm nincs, hogy az most hol van. Valahol biztos valakinek megvan, nekem nincs. Azt se tudom, hogy mikor volt. Azt se tudom, hogyha tudnám, hogy mikor volt, és hol kéne keresni. Ugye annak ide, nem magyar rádióban volt egy hangtár, ott volt annak tudója, mindent megtaláltak, azt is széthorták. Igen. Igen. Nem, csak azt mondom, hogy mi, mi, mi minden volt itt már má, még a múltban. És mi minden lesz még. Gyarmati Ferenc egy ideig nem válaszolt, aztán elkezdett irkálni. Ezt akartam kérdezni. Hogy... És nagy érdeklődést váltott ki a beszélgetés volt, aki élvezte azt abban az értem, hogy mennyire érdekes, és szerintem sok ilyet kéne csinálni. Más kárhoz adott, amiatt, hogy olyasmit vállaltam magamra, amihez nem értek. Um, Mármint a mi beszélgetésünkkel kapott? Nem, a gyarmati, nem, Hogy a gyarmati. És ő mit reagált? Megkérdezhetem? Jaj. Uh, uh, elolvasom neked, amit legutoljára talán ma írt. Csak a Kurtács elment dohányozni, és amikor fölmegy a lépcsőn, ugye ez, a, ez nem egy hangszigetet stúdió, tehát ez, ez olyan, mint amikor a, a, a, a van, van egy film, amiben a karmester, vagy hegedűs, vagy nem tudom kicsoda, a Robert De Nironak a fia és az apja, ez egy ilyen gurulós bőröndöt húzzel el, és nem nagyon zavarja. Ezt elolvasom, aztán előkerült horvát Csaba, hogy fölhívom. Kérlek, szépen azt írta... Nem, ez nagyon hosszú. Köszönöm, hogy segítettél. Nem. Fél tíz, Kriszta. fél tíz. Halló, jó reggelt. Ez az én hibám. Írtam neked, hogy 8.31, és te vissza se kérdeztél, hogy miért, és amikor felhívtalak a szokott időben, akkor nem voltál elérhető. Elnézést kérek. Ja, semmi gond, csak más csináltam, közben vártam. Nem, de figyelj, te te, te abszolút, tehát a magad nemében egészen professzionális lettél. Legutóbb volt egy rendezvum valakivel, egy számomra fontos emberrel, és én egy nappal elnéztem a találkozót, és tényleg olyan elkismeretfordulásom volt, eljátszottam magamban a csinovnyik halálát, bármire képes vagyok egyébként, egészen hihetetlen módon, és az illető nagyon kedves volt, egy hölgyről van szó, 24 órával később találkoztunk, és kérdeztem tő. Legal hogy hát legalább felhívhatott volna, nem volt annyira messze, oda volna, és mondta, hogy hát gondolta, hogy más dolgom van, és arra gondoltam, hogy egy igazán elegáns ember így viselkedik, mert egyébként nem ez volt a célja, hogy megszégyenüljek, de, de, de, de, de magam előtt mégiscsak megszégyenültem, bár a másiknak egyáltalán nem ez volt a célja, ebből a szempontból te is ilyen, vagy azt írtam 8-30, nem kérdezted, hogy miért korábban 8-04 szokott lenni, úgyhogy és ezt a nyugalmadat egyébként, ami, amiről fogalmam sincs, hogy egy mennyire... Mert azért én nem ilyennek ismertelek meg, bár az ismerettségünk az elmúlt időben mélyült el, azért arra tegnap is tanulj el, itt, e, e, vehettem a közgyűlés alatt. Komolyan mondom, mintha hogyha le lennél szedálva, de közben nem vagy leszedálva lesz legalábbis tudtommal nem... Az a nyugalom, amit téged áthat ezeken a közgyűléseken, miközben egyébként, mint egy méhkas viselkedik a képviselőtestület, az olyan kontraszt, mint egyébként te így a, egy ilyen, olyan, olyan dolgok tudója lennél, amilyen dolgokkal a képviselőtestület többi tagjai, legalábbis akik megszólalnak, nincsenek tisztában. Tisztában vagy ezzel? Igen, vagy nem érdekli őket. Én azért igyekszem a tárgyszerűséghez, meg a szakmai is tartani magam, és persze mindig van politikai dimenziója is egy ügynek, vagy lehet, de azért igyekszem elsődlegesen a szakmát képvisel. És ezt te mindig tudtad, vagy ezt megtanultad? Mindig tudtam. Tehát, hogy én, én, én a magánszektorból érkeztem, ahol a gazdasági racionalitás dominált, ha jól, viselke, jól viselkedtem és jól viseltem a, a munkámat, akkor 300 ember kapott a végén fizetést. Ha meg nem, akkor ezt kockáztattam, tehát nekem viszonylag egyszerű a saját motivációm, racionálisan, észszerűen, és leginkább annak az érdekében cselekedni, akire éppen felesküdtem ez az zugló önkormányzat. Drága polgármester, azt áruld el nekem, hogy az idő egyébként az esetek zömében visszaigazolta. Én azt gondolom, hogy csak részben a... És nem megbántva a politikusokat, nekem azért úgy tűnik, hogy azok a politikusok sikeresebbek, akik hajlanak, mint a szél, és mindig arra, arra szaladnak, amerre azt gondolják, hogy éppen a szél, vagy éppen a többség fújja őket. Én pedig akkor is szoktam képviselni az elveimet, ha ez adott pillanatban nem mindenkinek tetszik, vagy adott esetben egy herkelt állapotban található. Mert a véleményem, az álláspontom, és nem is az álláspontom, inkább azt mondom, hogy az a hitem, abban a konkrét ügyben az nem változik attól, hogy néhányan hangosan ennek az ellenkezőjét követelik. Természetesen a belátóképessége mindig rendelkeztem, én elnézést is tudok kérni, hogyha hibázok. Akkor is be tudom ismerni, ha valaki meggyőz érvekkel, hogy az nem úgy van, hanem másképp. Ezeket én, ezeket én mind nagyon jól tudom kezelni, azt nem tudom kezelni a csapot. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy azért van neki igaza, mert ő a, mondjuk a nevezzük várnai, vagy bármilyen más, és a legfőbb érve az, hogy csak, mert ez így jó, azt nem tudom kezelni. Tehát, hogy az nekem nem egy exakt álláspont, amit csak úgy magam évák kellene, hogy tegyek. Akkor sehez mondjuk politikai érdekemben állnak. Visszatérünk ide, de kaptam egy e-mailt. Tisztelt szerkesztőség, meghívjuk Önöket a Budapesti Közlekedési Központ és Zugló önkormányzatának alábbi sajtóeseményére. Zuglói MOL-Bubi gyűjtőállomások átadása, ez ma van pénteken, délután két órakor, helyszín Tökölius-Stefánia út. Mi lesz itt? Ez az első olyan állomás, ami Zuglóban létesül, egyébként több ilyen állomás létesül összesen tíz ami az első lökést adja és a Hungária kerútik teljes mértékben és egy picit azon túl elérhetővé teszi a molgubi szolgáltatást. Mi azt szeretnénk, hogyha egész zuglót lefedni, és hogyha valaki nem a saját kerékpárjával akar mondjuk eljutni a belvárosba vagy éppen a munkahelyére, akkor ezt a van megtehesse a belvárosban ismert módon. Tehát ez erről szól, emellett folyik a munka, hogy a mobilitási pontokat is kielőjük, ami a belső részeken már elég régóta működik, hogy a rollereket és egyéb elektromos eszközöket ne csak úgy szana szétfejigálják a felhasználók, hanem legyen ennek meg a rendezett helye és módja. Azok a napirendi pontok, amelyeket te ugye kérdeztem tőled a múlt héten, hogy melyek leszek azok a napirendek, amelyek törölve lesznek, de azt akkor még nem tudtad, amelyek tegnap törölve voltak, azokat miért törölted? Van olyan, ami nem készült el például a védőnők államosításának a külső paraméterejével kapcsolatos előteretés nem készült el, és ezért került át például hatodikára jövő éjtés. Igen, ugye rendkívüli képviselőtestületi ülés lesz. Ez, ez nem volt tervezve a rendkívüli, Igen? minden nyári szünet előtt tartunk még egy rendkívüli. Ami azt jelenti, hogy mindig annyi van, hogy az egyben nem fér bele? Fizikailag beleférne, ha elkészülne, de ah. van, ami nem tudott elkészülni, például beszélgetünk pár hete az energetikai beszélgetősor, gáz és villany. Most lett vége egyébként sokkal optimistább, tehát sokat fogunk forrólni rajta, de most ezt még időre, hogy megváruljam el majd jövő héten. A lényeg az, hogy jól, jól, időzített, jól időzítettünk azzal a néhány héttel az előtti rendkívüléssel, és ezt nem tudtuk volna tegnap lezárni, mert nem készültek el az ezzel kapcsolatos dokumentumok, de jövő hét csütörtökön lezárjuk, és ez mondjuk az egyik legfontosabb két napi rend. Nem lesz túl sok egyébként jövő héten, de ezek a fontos Itt napi vannak előttem természetesen... Ezek közül csúszott át néhány. Um. De egyébként ennél szerintem akár még izgalmasabb is volt a tegnapi napirendek közül az zuglói pedagógusok számára biztosított parkolási... Amiről szintén volt szó szóval múlt héten. Ingyenes. igen. De az csont nélkül átment. Most csont nélkül me meghoztuk a döntést. Elnézés volt olyan, nem ment át ez csont nélkül, tehát volt ennek korábbi variánsa? Nem, ennek nem volt. Nem csak a hangsúlyodban úgy vettem ki, mintha lett volna. Eh, ahogy az előbb beszélgettünk, vannak néha olyan triviálisan egyértelműen jó napi rendek, amelyek nem mennek át cson nélkül. Tehát, hogy azért önmagában az, hogy valami jó és egyértelműen jó, még nem garancia arra, hogy cson nélkül megy át. Tehát mindig lehet valamilyen politikai hátsó szándék, ami ezt befolyásolja. Én ezeket a hátsó szándékokat eh, nyilván nehezebben, nehezebben eh, tudom megérteni, de vannak időpontok, vagy, vagy helyszínek, vagy éppen előterjesztések, amelyeket ezt megszenvedik, és uh, sokszor kéne itt. A HRS-hez a rövidítése, amivel tegnap egy tájékoztatás volt, és amivel annyi idő ment el, hogy az ember azt gondolta, hogy ez itt egy más rendi pontnak kéne lennie. Hát a hrs az a helyrezi szám, de nem tudom, melyik napirend ez a Ez a Zuglóváros központtal kapcsolatban ment egy nagyon hosszú beszélgetés. A Zuglóváros központtal kapcsolatban egy tájékoztató napirendet... Az, az, ez, erről. Aminek nagyjából az volt a lényege, hogy miután a főváros és az ugro ilyen kormányzat egy ezelőtt megkötötte az együttműködési megállapodást, főpolgármester úr és én is aláírtam már. Számba vette azokat a feladatokat, amit a következő időszakban el kell végezni, hogy megalapozottan dönthessük majd integrációs, gazdasági, fizikai megvalósításnak szakmai, építészeti és pénzügyi financiális kérdéseiről, és ennek a megalapozó vádlatát e, vittem be a testületere azzal, hogy egyébként majd részletesen meg fogok mutatni, hogy éppen mivel e, foglalkozik az előhéti csapat. Mert nyilvánvalóan akkor lehet majd végleges döntéseket hozni a piac megújításáról, meg a városközpont megújításáról, kialakításáról, hogyha minden gazdasági, szakmai jogi, kérdést tisztáztunk és átbeszéltünk. Mi, lett, mi volt annak az a, oka, a, hogy ez, ez ennyire félrement, vagy nem ment ennyire félre, hanem egy ilyen heves vita alakult ki? Igazából nem ment félre, hanem az van, hogy vannak olyan politikusok, akik, akiknek mindenről mondjuk a cserepokra halhatatlanságra jött eszébe, és nagyon nehéz visszaterelni őket a tárgyra. Én valóban Meglehetősen türelmes hangulatban voltam tegnap is, tehát jól viseltem a, a, az eltéréseket, tehát olyan, mintha neked arról kéne beszélni most, hogy szeretnél akkorni, te pedig a festészetről kezdesz beszélgetni, ami nyilván egy nagyon szép tevékenység, de nem pont csak. E, és erre mindig figyelmeztetni kell a Ez nagyon szép magas gondolat, amit megosztanak a közösségünkkel, meg a nagy érdeművel, de talán vissza kellene térni ahhoz az előterjesztéshez, az, ami ott van. De ettől függetlenül mindenki elmondhatta, amit gondolt, bármiről, az időjárásról is, és aztán utána mentünk tovább. Természetesen mindennek van összefüggése, sok minden kérdéset, tehát bele lehet húzni. De ezt a tárgyszerűséget még mindig hiányolom. A... E, végül is a 22-es napi tárgyalást, azt, azt megtárgyáltatok, vagy azt törölve lett? Ez a döntés-településrendezési szerződés együttműködési megállapodás zuglóváros központ kft ben 22 21-es. E, azt visszavontam, hogy 22-es, a... mert itt 20 20-as után még 22-es van. Miután az országos főépítéshez fordultam bizonyos szakmai és jogi, jogtechnikai kérdésekben, és onnan e, jött egy felemás válasz. Úgy döntöttem, hogy visszavonom ezt a napirendet, és inkább dolgozunk rajta a nyáron, hogy akkor majd az őszi ülésszakban minden létező kérdést megvitatva, kitalálva, jogi konstrukciót, stb. úgy terjesszük a képviselőtestület elé, hogy legalább már bennünk nem marad kérdőjel. Én, akit jobban vagyok tájékozva az átlagnál, de nem vagyok olyan szakértője, mint te, vagy a képviselőtestületi tagok, tegnap ebben a tájékoztatóban, amit végignéztem, tehát én mondtam, hogy nem fogom megnézni, megnéztem. Legyen felkészült a diák, ha egyébként szerződése is van, hogy... Azért nagyon meg van kavarodva a képviselőtestület, egyrészt azért, mert nem mindenben értettek veled egyet annak idején sem, független attól, hogy akceptálták végül is azt, amit te, illetve maga a, maga a, a hivatal előállított, de ahogy tapasztaltam, az, hogy bizonyos területeket rozsdajvezetté nyilvánítottak, más oldalon pedig belenyúlt az állami vagyonügynökségebe az egy, egész tevékenységbe, ez meglehetősen megbolondította az embereket, és nem feltétlenül a politikai haszonszerzés, hanem a tudatlanság és a bizonytalanság is közrejátszott abban, ami egyébként nem csak a képviselőtestületi tagokat jellemezheti, hanem a lakosságot is, nem csak abban, hogy petíció gyűjtésbe, vagy petíció indult és aláírás kezdtek, hanem hogy azt kérdezik tőled, hogy mi a helyzet és számtalan dologban te se vagy tájékozott, hiszen a K-monitor is vagy a hatházi is próbált adatokhoz jutni, de nem Kaptak választ, kikosaraszták őket. Abban teljes egyetértésben van a testület, hogy ez egy rossz gyakorlat, hogy kormány kiemelő határozatok gyakorlatilag kiszakítják egy település szövetéből az adott fejlesztési területet valamilyen kormányzati érdek okán. Mondjuk jelen esetben azt is megtudtuk, hogy mi a kormányzati érdek, a kormányzati negyed ide telepítésének a szándéka. Ezt nyilván évekkel ezelőtt nem tudtuk, csak azt láttuk, hogy a kormány nagyon vehemesen támogatja ezt a projektet. Persze támogatnék ezt, ezt szerinted ezt már ezt már jóval az... korábban tudtak? Nem. Tehát én ezt e, ugyanúgy két hete tudtam meg. Nem, nem, nem te, hanem hogy a kormányzati szándék az már jóval korábban megvolt. A kormányzati támogatás volt meg, de ebből még önmagában nem következett volna semmi, mert ezer volt, ha jól értettem a statisztikát, ezer ilyen döntés született már ebben az országban az elmúlt években, tehát hogy kormányzatilag valamilyen indokkal kiemeltet, kiemeltét egy beruházást, vagy akár egy ez a gyakorlat létezik. Ezzel nagyjából az történik, hogy miután kormányrendeletről van szó, ez a helyi, illetve Budapesten a fővárosi rendeleteket is fölüléri, és nagyjából a kormány azt ír le, amit akar, és utána az valósulhat meg, amit a kormány engedélyez. Tehát ez a, ez a jelen. Ebben teljesen egyetért a testület, hogy mind a rúzbözeti plusz kijelölés, mind a kormányhatározatok, ezek rosszak, mert hogy elveszi az önkormányzattól egy normális tisztességes megállapodásnak a lehetőségét, hiszen diktátumból indul a tárgyalási pozíció. Hát ha tudjuk, hogy a bíróságon nem tudjuk elérni azt, amit, amit szeretnénk, akkor ez a tárgyalási pozícióinkat a tárgyalasztalnál hát bizonyos szempontból nem teszi fényesség. Az agodalom a piac miatt az miből adódik? Őszintén szóval fogalmam sincs. Tehát ezt én inkább ilyen politikai performancnak tekintettem azon pártok részéről, akik elkezdtek gőzerővel a piac megmaradása mellett aláírás gyűjteni. Tehát e, ennyi erővel azt, arról is lehetett aláírás gyűjteni, hogy kelljen föl a nap holnap is. E, föl sem merült sehol. Zuglót mennyire foglalkoztatja ez, vagy nagyon mértében foglalkoztatja ez a pártokat, mint Zuglót? Nem tudom, hogy ez mennyire foglalkoztatja, erről nincsen hiteles információm, hogy az ugrójak mennyire, mennyire érzik úgy. Én nem tapasztalom ezt a, a piac elvesztésének az okozomát, tehát föl sem merül, tehát még a kormány sem tett olyan jelzést, no más sem, tehát, hogy a piac valamilyen módon... Jó, de ha a pártok ezzel foglalkoznak, akkor te azt feltételezed, hogy ez egyébként egy politikai haszonszerzésre független, hogy mi a valóság és neked mi erő a véleményed alkalmas lehet? Ja, finoman szóval van egy ilyen megérzésem, ezt, ezt a megérzésemet meg is osztottam tegnap, de, ezt, de én nem vitatom el a pártoknak azt a jogát, hogy bármilyen ezt is a kampányoljanak, és ezt szívük jól megtenni. Én csak jeleztem, hogy én ezen... Ez félreviszi e a zuglói képviselőtestület munkáját, vagy te a kormánykeréken tartva a kezedet vissza tudod korrigálni? Úgy gondolom, hogy eddig mindig sikerült ez a visszaporikálás, de azt nem állítom, hogy időnként nem fárasztó. Nagyon pontosan fogalmaztál, és egy kérdésnek abszolút megágyaztál nevezetesen, hogyha a bosnyák piac egy ilyen történet, mi különbözteti meg a bosnyák piacot a soroksári Vegyi depótól mondjuk az a több millió tonna veszélyes anyag, amit oda vannak Én ezt értem, de most nem ezt kérdeztem, azt kérdezem, hogy egyébként annak milyen mértékben... Jogi értelemben? Nem jogi értelemben, valóság értelemben. Tehát ugye van egy direkt 36 írás, uh, Ma hosszabban beszéltem erről Navrasis Tiborral, aki a kifinomult politikai kommunikációról beszél, amiről te is egyébként. Ő egyébként azt nem mondta, hogy ilyen lesz, és az ellenkezőjét sem, de azt mondta, hogy ez ma már a politikai kommunikáció része, és ő legalábbis a, a Fővárosi Önkormányzat döntését és az ehhez való viszonyulás ebbe a, ebbe a körbe helyezte, mire mondtam neki, hogy hát nekem, mint egy ilyen mindenhol potyautasnak azért mégis csak számít az, hogy amilyen döntést hoznak, legyen az zugló, legyen az a főváros, legyen az a parlament ebből a szempontból egyre megy embereket érint, azok mögött egyébként van-e valós tartalom, hogy a politikai kommunikáció úgy uralja el a teret, hogy olyan döntések születnek, amelyeknek nincs valóságtartalmuk, de a politikai kommunikáció uralja el azt a teret, ahol egyébként korábban konkrét emberek és konkrét történések voltak. Szerintem azért tegyük el helyére, és akkor most már értem a kérdés pontosan. Eh, annak a, a kockázata, hogy egy éppen az akkumulátor gyárosítás korszakában eh, örömköző kormány, ahova most már mindenhova egy akkumulátorgyárat, vagy akkumulátor lerakhatott, vagy egy akkumulátor összeszerelő üzemet támadnak, azért ez egy olyan típusú, reális, hihető kockázat, hogy mondjuk Budapest határába akarnak egy elosztó centrumot beszéls anyagokkal, savakkal együtt. Tehát, hogy ez nem egy irracionális valami. Ha azt, ma, azt írták volna, hogy a Direkt 36 szerint ezt e, a Deáktéren, a belváros kellős közepén fogják megtenni, akkor nyilván az ember kikaszak, nem hinné el. De hogy egy iparterületen, e, vasúti vágány közelében gondolkodik ebben a Direkt 36, teljesen mindegy, hogy ki szerint a kormány, az én azt gondolom legalábbis egy kockázatelemzést értem el. Na most ez, ez egy e, ráadásul... Nem, az, nem a soroksári önkormányzat tulajdonában inga, vagy, vagy, lévő ingatarról beszélünk, hát akkor nézzük a zuglói bosnyákpiac piac helyzetét. A fővárosi önkormányzat tulajdonában van, és a zuglói önkormányzat tulajdonában. Ennek az esélye, hogy a mi e, tudomásunk, megkérdezésünk nélkül, hirtelen csak ott e, lesz majd, hogy akár nálunk egy vegyipari lerakat, vagy adott esetben elviszik, mert mondjuk oda is irodát, vagy lakást akarnak a helyére építeni. Hát, tehát sokféle döntést hoztak, de ilyen típusú. Döntés még Magyarországon sem hoztak, pedig azért mások mi tere volt. Például utcákat, tereket már államosítottak, de effektíve önkormányzati tulajdonban lévő nem közterületet, hanem a nem intézményi területet, még azért eddig nem. Uh, Navras és Tibortól elfelejtettem megkérdezni, és ez most jutott eszembe. Uh, annyi mindenről beszéltünk, és nyilvánvalóan, hogy tőled nem tudom megkérdezni azt, amit tőle nem kérdeztem meg, de Vintermontás Zsoltal tegnap is beszéltem, ugye, uh, hogy az mennyiben a kommunikációs mező része, és mennyiben nem, hogy egy ilyen hajánál, nem hajánál előrángatott téma kapcsán, tehát mind a két opciót lehetővé tettem, fogja magát, és Kovás Pétert leszámítva a teljes fővárosi közgyűlés megszavazza, tehát akik egyébként azt mondják, hogy agyrém, nevezetesen Fidesz-KDNP, nem pontosan ezekkel a szavakkal, de fialai fogalmazásban, azok is megszavazzák, ezzel aztán egy ilyen teljes döbbenetet okozva bennem, és te most velem beszélsz, ennek következtében meg is maradnék itt hirtelen ennyinél. Hát nyilvánvalóan nem szerette volna a Fidesz, hogyha rajtuk ragad, hogy akkor ők a de hogy nem ragad rajtuk, hogyha egyébként ilyen szándék van, hiszen korábban Winter mondta Zsolt éppen a hirdetési oszlopokkal kapcsolatos jogszabályi változás kapcsán mondta azt nekem lazán, amit aztán a 444.hu ki is emelt, hogy hát azt ugye én sem gondolom, hogy a kormány ezügyben egyébként egyeztetni akart volna a fővárosi Fidesz frakcióval, én meg hát laívan mondtam, hogy hát elnézést, én ezt feltételeztem, hogy ők legalább tudtak róla. Tehát, hogy, a, hogy, a, hogy ennyire nem számít egyébként a, a, az országnak, a, az országos Fidesznek a fővárosi Fidesz helyzete, hogy hülyét csinálnak belőlük? Egyébként szerintem ennyire nem számít. Tehát, amikor ö, anyagi érdekek dominálnak, akkor az, hogy néhány politikusból hülyét csinálnak, ez nem hiszem, hogy meghatja őket. Ezt jeleztem is, ö, számukra nem tetszett nagyon ö, nekik a vitába. Hogy emlékszem már olyanról, amikor volt egy álláspontjuk, aztán a pártközpontból várták az utasítást, és onnan más álláspont jött. Ez pont Kovács Péter volt, aki egyszer ezt, ezt a felemelgetést megtette, és jeleztem nekik, hogy azért nehogy úgy járjanak, meg mindannyian, hogy majd ők kapnak a pártközpontból egy utasítást, és akkor hirtelen elkezdik szerezni a sorokság határában foldogáló e becsereket. Szóval e azért ennek a kockázata nem nulla. Ilyen esemény tenap is volt a közgyűlésen, csak nem a te szádból, aki éppen a visszatérve Bosnyák városközpont azt mondta, hogy szívesen meghallgatná a Fideszt, ami ezügyben ott van, de hallgat. Volt-e olyan alkalma közelmúltban, amikor a Fidesz ilyenkor egyébként képes volt kérdésre, vagy kérdés nélkül ilyenkor elmondani azt, hogy ő erről mit gondol? Emlékszem már, hogy volt, de most nem tett. Ami azt jelenti, hogy abból adódóan, hogy ők nincsenek többen, azt gondolják, hogy akkor a hangjukat se kell hallatni? Nem tudom, mert az emlékeim szerint, de ez tényleg csak emlék, hogy minthogyha a frakcióvezető úr bejelentkezett volna a reakcióra, válaszadása, válaszadásra, aztán meggondolta magát, aztán tartottak egy gyors, egy gyors kupaktanácsot, és ettől elállt. De hogy éppen mikor, milyen megfontolásból teszi, vagy nem teszi, ezt én nem tudom megmondani. Neked a hétköznapokban egyébként milyen a kapcsolatod az önkormányzati képviselők közül az ellenzékkel? Szerintem nekem mindenkivel normális, és még azt kell, hogy mondjam, hogy a folyosó mindenki normális abban viselkedik, mint az ülésteremben, de ez nem zúrói sajátosság a parlamentben, vagy más testületekben sajnos ugyanígy történik. Azért szeretném, hogyha egyszer ugyanilyen normálisak lennének az emberek az teremben mint kívül. Az, hogy a K-monitor és is fennakat akkor, amikor a Zugló központjában most épülő irodakomplexummal kapcsolatban kértek ki adatokat, én az integritási hatóság kapcsán kérdeztem, Navras és Tibor, amely ugye integritási hatóság egy ilyen mérföldkő kapcsán jött létre, ő az integritási hatóságnak az érinthetetlenségét említette, és ő speciellezügyben tényleg így szokott viselkedni. De amikor arról volt szó, hogy az átlátszó hogyan kér és hogyan nem kap választ különböző kérdésekre, illetve mosolyogja meg bíró Ferenc, az integritási hatóság vezetője azt a kérést, amit egyébként korábban úgy tűnt, hogy teljesítenek, aztán meggondolta magát, és mégsem egyébként meg nem gondolja, hogy indoklási kötelessége van, akkor egész egyszerűen azt mondta a hogy oké, rendben van, akkor pereljék be, és akkor én azt kérdeztem tőle, hogy ez egy normális dolog, tehát mintha egy ajtó, amely nem nyílik, akkor azt mondom az ajtónak, hogy beperellek téged, tehát hogy, hogy ez a fajta automatizmus, amit az ember egyébként valamiért feltételez, hogy ez az automatizmus milyen mértékben festlik fel. Hát ezt nem tudom megítélni, hogy ez mennyire automatizmus. Hát úgy értem, hogy automatizmus, hogy én kérek valamit, a másik pedig megteszi, egész egyszer abból adódom, mert nekem ilyen jogom van. De az, hogy ahhoz legyen jogom, hogy beperelje, mert egyébként y nem kapom meg azt, amit szeretnék, szerintem az nem normális. Navrasis Tibor közel se volt ezen annyira kiakadva, mint én. Igen, ezzel teljes mértékben egyetértünk, de most akkor nem is Magyarországra beszélünk, mert hogy... Azt mondtad, hogy amit kérsz, azt megkapod, már hogy adatot, ez Magyarországonban nincs így, és most már jó pár éve nincs így, és nem is csinál titkot a abból, hogy ezt nem is szándékozik. Tehát nagyon sok olyan típusú dokumentum van, amit a mai napig nem tudhatunk. Ilyen egyébként a PASZI szerződés, ilyen a gázbeszerzési szerződés. A mai napig nem tudjuk, hogy hány forintért szerezték be, annyit tudunk, hogy méreg drágán, és azt is tudjuk, hogy most már nyár közepén, de még mindig a a, a gázúlfogyasztást nem mindig 250 forintól, meg a kilovattáron a magasabb díjszabáson adják a lakosságnak az energiát. Tehát többszörös én, most csak azért e, ilyen furcsán vicces a helyzet, hogy az önkormányzat e, heted annyiért tudja beszerezni e, mondjuk a gázkövéterét, heted annyiért, mint mondjuk e, egy állampolgát, hogyha véletlenül változik. Ez abszurd tehát, hogy ez, és ő az önkormányzat piaci áron. Valaki ezt, ezt azért mégis csak kéne, hogy elmagyarázza. Hát igen, csak lehet, hogy a magyarázat itt már kevés lenne. Értem, én pontosan értem, amit csak ennek a lehetetlenségére világítok rá, és arra, hogy ha az ember ezt nem hangsúlyozza egyfolytában, attól ez még van. Végül is a névhasználattal mi lett tegnap? Megkapta? Nem, nem kapta, meg elutasította a testület, úgyhogy ez a fejezet lezárult neked van-e, és akkor törölni kell a nevükből? Nem, nem erre szólította föl az önkormányzat őket, hanem hogy fizessenek be az éves forgalmuk után egy büntetést, ami alapján ezt megtehetik. És ilyen döntést az önkormányzat hozhat? Hát ez egy nagyon jó kérdés, igyekeztem, hogy annyira lehet kimaradni. Egyébként a döntést... Zseniá, te... Azt a döntést e, már végül nem hoztam el az önkormányzat, e, ha jól emlékszem, de három ilyen napi rend volt az én napi rendben, tehát amiben a névadást vagy megadta volna, vagy nem, adta, e, nem adja, mert a testület nem adta meg, és akkor így a többi az e, részben okafogyottán vált. Magyarul, hogy te egyébként amellett lettél volna, hogy megkapja. Nekem nem volt kifogásom, tehát ha egy zuglói vállalkozás, és értem, hogy ez most egy, egy olyan vállalkozás, amivel van politikai értelemben sok probléma, de ettől én még nem gondoltam, hogy egy névhasználati kérdés lesz az, amivel őket keresztre fog feszíteni, és olyan hatalmas csapást viszünk be, mondjuk erre a cégre, hogy ők szégyenükben hetet-hét határa szaladnak. Tehát én azért szeretem az arányosságot, mert ha a szomszédre haragszom, nem jogok a mocskáját. Oké, okay, rendben Tehát. van. De akkor most végül is ennek az egyezreléknek a befizetése, az, az hogyan alakul, vagy az a jövő zenéje? Két lehetőség van. Vagy augusztus 1 -e után befizeti a tavalyi egyezrelékét, vagy pedig nevet változtat. Mind a kettőre van a lehetősége a cégnek. Harmadik út nincs? Nincs. Tehát abból per lenne? Természetesen. Aztán, hogy ennek mi lenne a sorsa, de mivel eredetileg tényleg nem kérték a névhasználatot, és erre rendelet kötelezi őket, tehát azt gondolom, hogy a PER-ben az önkormányzatnak jó esélyei lennének ezt képviselnie. Hát arra már én kevesebb, és azt javasoltam is, hogy ne kezdjük még elkölteni azt az összeget, amit majd a, a, az ominózus székbe fog fizetni nekünk büntetésként. Magyar um... kívánja továbbra is a nevet, és mondjuk ezért hajlandó rá, de költeni. Mert nagyságrendileg így, így jön neki a matematika. Van-e bármi, amit a védőnői ellátásról, illetve az ezzel kapcsolatos államosításról még pluszban el lehet mondani? Tehát, hogy milyen feladatok maradnak, milyen terhek maradnak az Az iskolai ]ben. védőnőket nem államosítja, Igen. nem államosítják, ez, ez marad a önkormányzatnál. Ugyanakkor van egy kis finoman szóval, és több mint szemantikai véleménykülönbség az átvevő és az uglói önkormányzat között, ők azt gondolták, hogy 30 ezer forinttal le lehet tudni azt a költséget, amit a védőnői hálózatnak a köttetése jelent, és amit gondolták, hogy továbbra is az önkormányzat kellene. És ehhez képest? Ehhez képest nagyjából 4 millió forint, most a filler 3 millió 920 ezer, talán 724 forint, az az összeg, ami a pillanatnyi alapon energiába, illetve egyéb költségekbe hárul erre a tevékenységre, és mi azt mondjuk, hogy a 30 ezer szemben a másikat kérjük megérinteni, és természetesen állunk továbbra is rendelkezésre minden egyéb kérdésben. És ezügyben. A különbséggel fogjuk elküldeni a dokumentumot uh -huh. az életékes minisztériumnak. Jövő héten akkor ismét lesz miről beszélni, de a mai beszélgetésünk végén ismét felajánlom, annyi minden történik, hogy azt se tudom, hogy a legfontosabb dologról volt ez szó korábban, nagyobb mértékben tudtam, most kevésbé, hogy van-e olyan, ami egyébként szerintet fontos, és a jövő hét péntekéig nem áll el. További szép és viharmentes hétvégét kívánok mindenki. Viszont kívánom, és akkor jövő héten 8.04-kor hívlak. Köszönöm szépen. Én köszönöm, Szerus Csaba. Önök zugló polgármesterét hallották, Horváth Csabát, Kejfejancsi legközelebb kerek egy hét múlva, 7 óra 32 perctől, és megpróbálom állni a szabamat, és hát ha nem is minden nap, de viszonylag gyakorta jelentkezni Facebook videóval, amit nagyjából két héten át fogok tenni, aztán eltűnök, mint szürke szamára ködben. kukac gmail.com, viszont hallásra, viszont látásra.